Bismillah Kita lanjutkan Kembali kepada kelompok jahmiah ini Mereka telah difonis kafir oleh para ulama kita Ibn Al-Qayyum rahimahullah Bahkan menyebutkan Dalam uh, Kitabnya An-Nuniyah walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani walla lika hakahu anhum bal hakahu qablahu at dan sungguh telah yakni meyakini kafirnya mereka khamsuna fi ashrin 50 kali 10 yakni apa 500 minal ulama'i fil buldan dari ulama di berbagai negeri sudah menvonis mereka sebagai kufar walla <tuh> laka <tuh> ayyu <tuh> hakahu <tuh> anhum al-imam al-lalaki telah menceritakan yang menyebutkan ulama-ulama itu bal hakahu qablahu at-tabrani dan telah menyebutkan sebelumnya al-imam tabrani ya yeah. jadi Karena nampak jelas sekali penyimpangannya. Disebutkan bahawa bahkan ada seorang Arab Badui dapat menilai kafirnya mereka Al Jahmiyah. Ya, suatu saat diceritakan Jahmin Shafwan berceramah Di ya, hadapan orang-orang untuk apa? Ya untuk menyesatkan dengan gaya-gaya ilmiahnya, sok ilmiah yang dia di situ menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak punya sifat-sifat dan nama-nama dan seterusnya. Ya. Ya. Akhirnya si Arab Badui mendengar dan dia dengan fitrahnya dan yakni keislamannya yang masih lurus dia akhirnya berkomentar langsung keluar syair-syairnya secara spontan. Dia katakan, Ala inna jahman kafirun bana kufruhu, waman qala yaman qawla jahmin fakat kafar. Ala inna jahman sungguh jaham telah kafir bana kufruhu nampak jelas kekafirannya. Waman qala yaman qawla jahmin fakat kafar. Dan siapa yang mengatakan atau berkeyakinan seperti keyakinan jaham maka dia pun kafir seperti jaham ya itu langsung difonis seperti seorang Arab Badui dengan fitrahnya ya dengan keislamannya yang masih lurus kenapa ya karena kata beliau kata Ziarah Badui ini laqad dhal lejahmun idh yusambi ilahahu Alimun bila ilmin Basirun bila basar Karena dia telah mengatakan Allah itu berilmu tapi tidak punya ilmu Allah itu alim Alim kan kalau kita tadi makan maha berilmu ya kan? Bila ilmin Tapi dia tidak punya ilmu Basirun bila basar Allah maha melihat Tapi tidak punya penglihatan ya. Terus Sampai dia katakan Ayur zika Alaukala yajahmu kailun Abu Kamru'un Hurun Khatirun Bila Khatar eh, Tawilun Bila Tulin Kasirun Bila Kisar Wajam Seandainya Ada orang mengatakan Bapakmu itu ya, Panjang Tinggi tapi enggak punya ketinggian Atau Kasirun pendek tapi enggak punya kependekan ya. Ahuz Antarahu Azuh azuh antarau am hija'an amadhan tarau am hija'an musubatan. Kamu anggap kalau orang ngomong seperti ini kepada bapakmu itu sebetulnya pujian atau celahan. Ya, jelas orang dianggap mengejek, ya kan? Bukan memuji tapi justru mengejek. Akhirnya dia katakan fa inna kalshaytawnun. Bu'itha li ummatin tusayyiruhum amma qaribin ila saqar. Kalau begitu sesungguhnya kamu wahai sesungguhnya syaitan. Bu'itha li ummatin yang diutus ke umat ini yang akan mengarahkan manusia kepada neraka saqar. Wah, orang langsung yang hadir langsung benar juga ini kata si Badui ya. Langsung semuanya sadar ya meninggalkan jam bin Safwan. Ya. Dan meninggalkan ajakannya. Jadi, ahibat ibligharahimakomullah. Jadi, kekafiran Jam bin Shobwan sangat jelas. Makanya, akhirnya Jam bin Shobwan ini dihukum mati, ya, dieksekusi, karena kekafirannya. Karena telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas, bahkan mengingkari sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Dia dihukum mati di daerah Muru pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Dan sebelumnya gurunya Ja'ad juga dihukum mati. Gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham. Juga dihukum mati uh, yang mengeksekusi adalah Khalid bin Abdullah Al Qasri. Dia berpidato di hadapan umatnya ketika hari raya Idul Adha. Setelah solat dia pun berkhutbah dan mengatakan Ayuhanas Dahu takabbalallahu dha'yakum wahai manusia berkurbanlah kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Fa'inni mudahin bija'ad bin dirham. Adapun saya sekarang, Kurban saya adalah ja'ad bin dirham. Fa'innahu za'ama ya. An'allaha Lam yattakhid Ibrahimah Khalilah. Walam yattakhid Musa. Walam yukalim Musa taklimah. karena dia Berkeyakinan bahawa Allah Azza wa Tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil Dan dia Berkeyakinan bahawa Allah tidak Berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya Yang keduanya Tadi disebut dari Quran ya Wattakhadallahu Ibrahima Khalila Wa kallamallahu Musa Teklima Dua ayat Quran jelas Dia ingkari semuanya Didasari bahawa Allah tidak punya sifat Maka dia telah murdad Akhirnya dieksekusi Dihukum mati oleh Khalid Nambilal Qasri Ya Inilah akhir daripada Kekufuran dan ketika itu Sunnah masih kuat, sunnah tegak Ya, sehingga orang-orang Yang seperti itu tidak punya celah Orang-orang yang seperti itu Tidak punya celah, jahmiyah Tidak punya celah Ya, tapi ya, Ini zaman kita yang kita sangat uh, prihatin tentunya dengan kondisi masyarakat yang sudah tidak peduli dengan penyimpangan akidah ya, penyimpangan akidah dianggap biasa penyimpangan tauhid dianggap biasa ya sementara halal yang uh, apa sepilih ringan dianggap luar biasa bahkan yang sunnah malah dianggap sesat ini kan sudah sangat terbalik ya Allah mestian semoga Allah azza wajal memperbaiki kita semua dan memperbaiki umat Muslimin menjadikan mereka orang-orang yang paham agama dan mengamalkan agama uh, sehingga dapat ridha Allah subhanahu Wa taala. Allah alam soab. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini kalau ada pertanyaan silakan kita tanyakan.